Því líka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og setja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í ríki En sinni líkisins munu út og rekna í ystum myrkur. Þar verður gráttur og gnistrand tanna. Þá sagði Jésús við hundrasöfðingjan, farð þú, verði þér,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 Refar eiga greni og fuglar himins hreidur en manns sólun lá og hergi höfði sínu að allra. Anna hör bileiðisvinna sagði við hann herra. Leiðu mér fyrsta fara og jarða föður mín. Jesús svarar honum Fylg þú mér er láta na dauðu jarða sína dauðu. Nú fóru hann í bautinn og lærirsvinarnar fyltu honum. Þá gerðu svo mikið veður og vatninu A bylgurnar gengu yfir bátinn, að ég svað. Þeir fara til, veki hann og segja, Herra, bjarga þú, við er förumst. Hann sagði við á, hví eru þið hrættir, þér trúlitlir. Síðan reysa hann upp og hastaði og vindin og vatnið og varð stillilokn. Menir þeir undruðust og sögðu, hví líkur maður er þetta,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 fur út til móts við Jesu og þegar þeir sáun báðu þeir án að fara burt úr héraðum þeira